فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله جمع جمع رحمني الله وإياكم Akhir-akhir ini Kita sebagai Kaum muslimin Dan secara khusus Sebagai Warga negara Indonesia Dipertontonkan dengan berbagai macam aksi Demonstran Dengan berbagai macam Demonstrasi yang digelar entah kalangan mahasiswa maupun kalangan partai semuanya menuntut dan menolak dengan berbagai macam penolakan di antaranya adalah menolak yang diistilahkan katanya kenaikan BBM semua ini ayuhil muslimun kalau kita pelajari dan kalau kita kembalikan kepada syariat islam tidak lain karena menunjukkan ba'fut tawakkul wa ba'ful yaqini semua ini kalau kita tinjau dari sisi syariat entah muslimin yang ikut-ikutan menghujat ataupun demo tidak lain menunjukkan barokallahufikum karena lemahnya tawakal dan lemahnya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala selalu menggantungkan nasib selalu menggantungkan rezeki kepada sebab bahwa segala sesuatu kalau murah rezeki pun akan lapang akan melimpah enggak pernah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wala yudlimu rabbuka Allah tidak akan pernah berbuat zalim terhadap seorang hamba pun enggak pernah mengembalikan kepada tawakkul kepada Allah bahwasanya innaha lam tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha fa ajmilu tidak akan mungkin ada seorang jiwa yang meninggal kecuali kalau rezekinya sudah berakhir atau tidak akan mungkin berhenti rezekinya seorang hamba kecuali kalau sudah maut menjemput dia, maka hendaknya kalian mencari rezeki dengan cara yang baik yang halal. Semua ini bapak qollahu fiikum menunjukkan lemahnya tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya keyakinan terhadap rezeki yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bagaimana Allah Azza wa Jalla membimbing dan memerintahkan kita di dalam Qur'annya? Di dalam kitabnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin". Dan bertawakallah kalian kepada Allah kalau memang benar-benar kalian orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim Wa man yatawakkal Allah fa hasbuh aykafi Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kebutuhan dia Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim Fa azamta fa tawakkal 'ala Allah yuhibbul mutawakkilin Dan jika engkau sudah memutuskan sudah mantap dengan suatu keputusan yang syar'i sudah mantap dengan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Maka tawakkallah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah azza wa jalla juga mengatakan di dalam Al-Quranul Karim Al-lazina qalu Inna al-na saqad jama'u lakum Faqalu hasbun allahu wa nirmal wakil dan orang-orang ketika menakut-nakuti kaum mu'minin innan-nasa qad jama'u lakum imana wa rabbihim yatawakkalun sesungguhnya pasukan kafir telah bersiap siaga untuk menggempur kalian maka hendaknya takutlah kalian kepada mereka mereka hanya menjawab hasbunallahu wa ni'mal wakil cukuplah Allah azza wa jalla bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan tempat bertawakal. Falah ma'ar al al ahzab. Kaulu haaḍa ma wādan Allahu rasuluhu wassalāk Allahu rasuluhu wa ma zadahum illa imānan wa taslimah. Ketika kaum mukminin melihat pasukan ahzab perang khandaq, kaum mukminin mengatakan. Hada ma'wadan Allah wa Rasuluhu wasadak Allah wa Rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dan benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dan tidaklah mereka bertambah dengan melihat musuh kecuali pasrah dan iman mereka. Adapun munafiq yang memang ragu-ragu di dalam keimanan mereka mengatakan Ma ma'wadan Allah wa Rasuluhu illa qurroa. Mereka mengatakan ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya berupa kemenangan itu sekadar janji palsu. munafik. Munafiq. Ayuhal muslimun ibadallah. Demikian besar, demikian banyak perintah di dalam Al-Quranul Karim. Tentang tawakkal Allah azza wa jel. Tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sebenarnya apa yang namanya tawakkal? Apakah yang dinamakan tawakal adalah meninggalkan sebab pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak melakukan sebab salah. Yang namanya tawakal kata Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyah r.a. Wahatiqatul Tawakkul, Iegtmadul Qalbi Alalillahi Azza wa Jalla, Maafilil Asbab. Yang namanya tawakal adalah ketergantungan hati seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia melakukan sebab Artinya dia mencari rezeki dengan cara yang halal Tetapi dia masalah hasil dipasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita mencari rezeki masalah hasil Allah azza wa jalla yang menentukan Kita menikah Kita menggauli istri kita Masalah apakah bisa kita punya anak? Apakah kita bakal punya keturunan? Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan. Itulah namanya tawakkal Wa hakikatuh ala nauain kata Imam Ibnul Qayyim. Dan yang namanya tawakkal ada dua Yang pertama adalah al-i'timad ala Allah fi jalbil masalih wa jalbi ma yuhibbu al-insan wa yang pertama adalah menggantungkan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala menggantungkan hati kita kepada Allah Azza wa Jall dalam mengharapkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita ridhai yang kedua adalah tawakkul ala Allah ala daf' al-madar wa daf' ma insan yang kedua adalah pasrah yang tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam atau berlindung kepada Allah azza wa jal dari berbagai macam mazarrat dan malapetaka dan mara bahaya ini yang kedua yang pertama mengharapkan manfaat yang kedua berlindung kepada Allah dari mazarrat ini baru namanya tawakkal maafi'lil asbab naam ayuhil muslimuna ibadallah Kenapa seseorang sampai nekat korupsi Mengorbankan jabatannya Mengorbankan harga dirinya Yang semestinya dia dihormati oleh masyarakat Disanjung oleh masyarakat Nekat korupsi Karena lemahnya tawakal Allah Azza wa Karena lemahnya tawakal dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berfikir kapan saya harus kaya kalau mengharapkan gaji resmi berpikiran kapan saya bisa hidup bahagia saya bisa membahagiakan anak dan istri saya kalau cuma mengandalkan honor saya berapa gaji saya dari negara lemahnya tawakal tawakalalallahi azawajal lupa doa lupa tawakal kenapa seorang rakus dengan dunia sampai lalik tidak lain kecuali karena lemahnya tawakal kepada Allah Rakus dengan dunia sampai melalaikan salatnya, melalaikan ibadahnya. Semuanya demi untuk mengejar dunia. Semua ini terjadi karena lemahnya tawakal. Kenapa sampai sebagian mahasiswa keluar jalan demo menolak kenaikan BBM menolak kenaikan sandang pangan menolak menolak menolak karena lemahnya tawakal apa yang kita khawatirkan rezeki bukan kita yang atur rezeki yang atur bukan presiden rezeki yang atur bukan pemerintah rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala wa 'alallahi f tawakkalu in mu'minin pasrah kita kepada Allah azza wajalla akan hidup tenang kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab li fawaid wa alam bi anna tawakkul min akwal asbab fi jalbi ma turiduhu wa daq'i ma takrahuh bal huwa akwal asbab al itlaq kata alimabim al-qayyim dan ketahuilah bahawa yang namanya tawakkal adalah salah satu sebab yang paling kuat untuk seorang manusia mendapatkan apa yang diinginkannya dan menolak apa yang dikhawatirkan dan yang ditakutinya. Bahkan kata Alimah bin Al-Qayyim. Aku al-asbadi ala itraq Merupakan sebab yang paling kuat secara mutlak. Naam. Artinya. Bagaimana kehidupan para salaful ummah. Bagaimana kehidupan generasi kita yang terdahulu. Dan kita tidak usah jauh-jauh. Kalau mungkin mau menengok sejarah Rasulullah SAW terlalu jauh, mungkin kita enggak faham, kita enggak usah terlalu jauh melirik aja dalam sejarah negara kita ini. Apa modal para nenek moyang kita ketika memperjuangkan negara ini, ketika memerdekakan, ketika berusaha memperjuangkan kemerdekaan negara Republik yang kita cintai ini? Senjata teng meriam apa yang mereka gunakan Tidak lain semata mata karena tawakkal ala Allah Turun pertolongan dari Allah wa ta Kalimat takbir Tawakkal ala Allah Niat ikhlas Doa Yang keluar dari yang terwalimi Toh pada akhirnya juga Allah azza Wajalla memberikan kemenangan Kepada Kau muslimin Kepada para pejuang kita ini semestinya yang kita lihat. Sekarang negara kita semakin maju, justru semakin takut masyarakatnya. Negara semakin maju perekonomiannya, justru semakin khawatir. Kenapa? Karena ulama sudah tidak tidak diindahkan lagi. Yang lebih diindahkan adalah tokoh politik yang bersaing yang bersaing di medan politik. Yang ditokohkan adalah anak-anak muda Yang ditokohkan adalah mahasiswa yang barusan berumur 25 tahun, 20 tahun Koar-koar bersuara yang penting banyak pengikutnya, banyak suara Itulah yang ditokohkan Mana para ulama? Ulama belakangan Ulama belakangan La haula wa la quwata illa billah Sesungguhnya kalau kita hidup penuh tawakal akan tenang hati kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam "Law annakum tatawakkaluna ala Allah haqq la razaqakum kama yurzaqut thayr taghdu himasan wa Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Memasrahkan segala hasil urusan kalian kepada Allah Azza Wajalla, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian layaknya seorang seekor burung. Taguduh himasan wataruh habitana. Lihat kehidupan burung. Pergi di pagi hari perut dalam keadaan kosong pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Tak pernah mikir kenaikan ini kenaikan itu, tak pernah mikir punya anak banyak, tak pernah mikir bakal ini bakal itu. Tak mikir dia. Yang namanya rezeki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi ya subhanallah Justru kita manusia yang diberikan akal sehat oleh Allah azza wa jalla Kadang lebih takut daripada burung Bahkan burung tidak pernah takut kehabisan rezeki Subhanallah Wa alallahi fatawakkaluh in kuntum mu'minin Nasalallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya hamdan kasyiran tiyiban mubarakan fi Wa sallallahu ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa sallam atasliman kasyiran amma ba'd Di dalam kehidupan dunia ayuhal muslimun Kalau kita selalu mengandalkan kekuatan kita Atau kalau kita selalu mengandalkan ideologi yang kita punya Kalau kita selalu mengandalkan politik kalau kita selalu mengandalkan pemikiran kewalahan kita di dalam menghadap kehidupan dunia Stres Sebentar lagi bakal punya anak, tambah lagi anak Biaya sekolah dari mana, makan dari mana Setiap hari mendengarkan, membaca di surat kabar Kenaikan harga, kenaikan BBM Ada ancaman ini, ada ancaman itu ada isu ini ada isu itu kalau kita mengandalkan pemikiran kita mengandalkan barakallahu fikum kekuatan kita stres tetapi kalau kita selalu pasrah dan bergantung kepada Allah azza wajalla akan tenang kehidupan kita wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu an hasbiyallahu wa ni'mal wakil qala Ibrahim حين ألقي في النار Wahai Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi bagi Allah, bagi saya Allah dan Allah adalah sebaik-baik pelindung kalimat ini kata kita Abbas diucapkan oleh Nabi kita Ibrahim kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Nabi kita Ketika beliau diteror Ketika beliau menghadapi teror Dari orang-orang musuh-musuh dakwah bahwasanya Kalian akan dikepung Kalian terancam keamanannya Kalian terancam jiwa dan hartanya Rasulullah dan para sahabat mengatakan Hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah sebaik-baik pelindung Mau lari kemana? Mau panik? Mau takut? Yang namanya ajal hitungan waktu yang namanya ajal hari ini besok jam ini setelah ini yang namanya mati hitungannya adalah waktu sehingga Rasulullah mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil makanya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan dalam segala al-i'timad ala Allah tawakal kepada Allah subhanahu wa taala في ذلهم حديث يرويه قال الامام الترمذي قال ابو داوود النفعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kepada البراء بن عازم كتب لي يا فلان اذا اخذت ماجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم تجئ على شكك الايمن وقل اللهم اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك وقوّت امري اليك والجأت ظهري اليك ركبتا ورهبتا اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فانك ان مت في ليلتك مت على الفطره واذا اصبحت اصبحت خيرا كتر رسول الله يا kalau engkau hendak tidur maka hendaknya engkau berwudu sebagaimana wudunya engkau ketika mau salat dan berbaringlah engkau di sisi kananmu Ambillah berbaringlah di posisi kanan, kemudian jangan lupa engkau mengucapkan doa. Allahumma aslam tu nafsi ilaiq. Wahai Allah, saya memasrahkan jiwa dan ragaku kepada Engkau Wahai Allah. Wajah tu wajhi ilaiq. Saya menghadapkan wajahku kepada Engkau Wahai Allah. Wa pawai. Dan saya menyerahkan, memasrahkan segala urusanku kepada Engkau Wahai Allah. Urusan dunia aku maupun urusan agamaku, keluargaku maupun diriku sendiri, saya pasrahkan kepada Engkau wahai Allah. Wa al-jatuhu -ja harri ilaiq. Saya baringkan punggungku di sisiMu wahai Allah. Lamal jauwala menjamin kerakbatan warahbatan ilaiq dengan penuh harapan dan penuh rasa takut kepada Engkau wahai Allah. Lamal jauwala menjamin keillah ilaiq. Tidak ada yang menyelamatkan dan tidak ada tempat bergantung selain Engkau wahai Allah. Lah mal jauhlah menjaminka ilahilahik. Aman ah, tuh bi kita bica dari ansal. Saya beriman dengan kitab yang Engkau turunkan, wahabi nabiikal dari dan dengan nabimu yang Engkau utus. Kata Rasulullah, kalau Engkau tidur dengan mengucapkan doa ini, kalau Engkau meninggal di malam itu, Engkau meninggal dalam keadaan bertawhid, dalam keadaan muslim. Dan Engkau kalau bangun di pagi hari, Engkau masih dibangunkan di pagi hari. Maka niscaya kamu akan bangun di pagi hari dalam keadaan asbah tahayyuran, dalam keadaan urusanmu semuanya baik dan gampang. Doa ketika mau tidur, ketika keluar. Di dalam hadis Ummu Salam juga, Rasulullah, selalu tidak lupa mengucapkan kalimat ta'wakal. Beliau kata. keluar dari بيته adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari rumahnya beliau selalu mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw adilla aw zalla aw ablima aw udlima aw ajhala aw yujhala alayya lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah dengan menyebut nama Allah Saya tawakal, saya memasrahkan segala urusanku Kepadamu, wahai Allah Allahumma inni Ya Allah, saya berlindung kepada engkau An'adhillahu'uballa Jangan sampai saya tersesat atau ada yang Menyesatkanku di jalan Atau saya tergelincir Atau jangan sampai ada yang menggelincirkan saya Atau jangan sampai saya berbuat Ghalim di jalan, atau ada yang mendolingi saya Atau jangan sampai saya Berbuat jahil, atau ada yang berbuat jahil Terhadapku, wahai Allah selalu pasrah selalu tawakal kepada Allah azza wajalla dalam segala urusan di dalam hadis Anas bin Malik Rasulullah ketika keluar rumah beliau selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tawakal 'alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billah kata Rasulullah man qala ina faraja min baitihi qila lahu qufita wa ukita wa kata Rasulullah barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika keluar rumah bismillah itawakal tu'ala maka malaikat mengatakan kepada orang ini engkau telah mendapatkan petunjuk dan engkau telah mendapatkan perlindungan dari kami dia ini dari Allah Azza wa Jalla, dari malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla dan engkau telah kami cukupi segala kebutuhanmu dan syaitan pun akan menjauh dari dia Karena lemahnya tawakkal kita. Karena lalainya kita terhadap adhkar. Terhadap doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita lebih rajin menonton berita, membaca berita daripada membaca Al-Quranul Karim. Sehingga hidup pun penuh cemas. Sehingga hidup pun penuh dengan was-was dan kekhawatiran. Sebentar lagi BBM naik. Sementara gaji saya Sekian. Sebentar lagi SPP anak-anak saya harus naik. Sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Kenapa semua seperti ini terjadi? Semua ini terjadi akibat daripada Ghazul Fikr, daripada perang urat saraf yang dilanta, yang digencarkan oleh musuh-musuh Islam. Termakan iklan yang ada di titik, yang ada di koran selalu yang dikejar adalah prinsip ekono-ekonomi selalu yang dikejar adalah prinsip ekonomi negara begini dan begitu akhirnya terbawa tidak sadar dia pun akhirnya terbawa ayuhal muslimun ibadallah inilah senjata kita kalau mau ingin hidup tenang tawakkala Allah Azza wa jel. selesai pasrah kita mau mengawal, minta pengawal dari siapa kita mau minta rezeki dari siapa tidak lain kecuali dari Allah Azza wa jel. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafal gina اللهم يا أرحم الراحمين يا الرزاق ذو القوة المتين اللهم إننا نسألك الهدى والتقال أفافلغنا اللهم ربنا لا تزل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا منهم الأموات اللهم ربنا هب من أزواجنا وذريتنا كرة عين وجعلنا للمتقين عماما اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقالق أطلقنا اللهم اصم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجأله الوارث منا واجأ الفارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا. ولا تصلّت علينا من لا يخافك فيه ولا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة توقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله محمد وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت صفر كتب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.